وغيره مالیسه بصدق مناقز وین اذن عبارت کدا مسل ذکر کړي چې جاهز په نسباندي هغه واسطه هم شته جمهور دا لري بنز باندې واسطه نشته نظام معتزلی کو نظام نه صدق او پکهز په واسطه نشته البته جاهز هغه واسطه قائل نه اداره په نسباندي تاریخ د کوژ جن مطابق د واقعو ده ته کده سره ضد ته صدق ویل کی او د دو دوالو سره عدم مطابق ته کید ویل کی نو حاصل ده شو د خبر د دو پارات وو دو موافقه پکاندې صدق بالی چې دو موافقه موجودي خبر موافق وي او کيزب بالی چې ضد عدم موافقته یا دا کده سورت نو موجود شي یو طرف ته مطابق ته بل طرف ته عدم مطابق ته ناو استشف نبا ستو کې یو نبا کېږي لګadeo د دې قسمنا علاوه هغه څلور قسم نه دي دا کې یو مطابقت چې د واکې سره مطابقت وي او ما ادمي دی ادمي ادمي له مطابقت نه مطابقت د واکې سرشتا هو اتیکاد د ادمي مطابقت دی لکه خارج کې زیدون کا... کلام دې زیدون خارج مخ... زیدون خارج کن جید مقائمن دے تو واقعی صنع مطابق اچتا اعتقاد کے عادم مطابق اچتا اعتقاد دے دی خبر دی چیزے دولار نہیں اس یو مطابق, مطابق خورا گئی کلام مطابق شید یو مطابق کو لگا واقعا خبل مطابق ورلنشتا او یہ بدون اعتقاد دے تاوی جید مقائمن دو واقعی صنع مطابق تے او آگے اعتقاد دے دستر اشتر دے نا کلام مطابق شید دواقع دو سره خپله دو مطابق ترانه غا په نسبا نسیدک دغه نسیدک دومه دو مطابقه پکاره او د یو صورت کې هدا سره اعتقاد نشته نو ګویا کې یو مطابق کوښښه بل مطابق د بل مطابق دسر نشته اعتقاد نشته نو کلام موصل سره مطابق نشي مدار زر یو صورت کې ال مطابقه مع اتکا د عدم مطابق مطابقت دی صورت کې وي او مطابقت شته د واقعې سره اول تر ټولو مطابقت نشته نو صدق نشي او بدون اتکا چې اتکا د سره نشته نو بیا هم صدق نشي کی دو مطابق کا په کار دی اذن ته مطابق راغلي واقعات د مطابق اتکا غران نه وي په دوه صورتو راشو او دوه نوعي عدم او مطابقت نطکیز کیدہ کی عدم المتابعت تے دوا کیسہ رقم مطابق نہ دے او اجو درم عدم مطابق نہ دے بلکہ اگے ما اعتقاد المتابعت تے اعتقاد المتابعت مثلا تا زیر قائم ہوئی تے دوا کیسہ عدم المتابعت تے خارج کلی سے بیکائم نہ و زیر قائم نہ خارج کلی سے بیکائم او سو سرا وسرا اعتقاد کو مطابقات تے تا زیر قائم نو لدی اعتقاد وخارج کې اغلنې سم ځای باندې زکه کذب نه ده زکه د ادمه مطابقت یو مطابق خوراږي د واقعي سره مطابقت نشته او الته دو ما اعتقاد المطابقت اعتقاد سره مطابقت نشته مو کذب نشو زکه یو ادمه مطابقت راي ور د مطابقت ته او سده کوم نه زکه الته اعتقاد المطابقت راي خورمبه کې د ادمه مطابقت ته لذاک کذب صورت هن له او د سیدک صورت نه پکې به په مطابق مطابق کشته کلام د پاره مطابق دی یین سره مطابقات نشته د واقعي سره او د اتیکاد سره مطابق کشته او بل څلورم صورت او بدون الاعتکاد اسلا عدمي مطابقات لویلوکیره اج اتیکاد د سره نشته مثلا تاوی زیدن قائم خارج سره مطابقات نشته لسه بیکایمن دی ودې بلې اعتقاد د سره نشته یو عدمه مطابقت قران د واقعي سره مطابقت نشته ودي بلې اعتقاد سره مطابقت سره د سره اعتقاد نشته هلکه کذب کذا عدمه مطابقاته په کارديو عدمه مطابقات نشته د رمسر نشته لهدا ځده واسطه شو د وې مارتن وای و غیرهما انا ودذي بسورتونا ليس لسبت كل وكذب انها سبت لان الكذب دي وغیرهما اے غیر حاضین الکسمن ووهو ارباطن اصلو صورت دیعانی المطابقتم عدم معا اعتقاد عدم المطابقاتی او بدون اعتقاد اصلہ وعدم المطابقاتی معا اعتقاد المطابقاتی او بدون اعتقاد اصلہ لیس بسدکن وغیرهما علاوات دینا لیس بسدکن نصدک تے والا کذبن او ندک زبده فکنلو من صدک والکذبی اس دلتان دا خبر ذکر کئی شی دا جمهور تاریب اغاں آن او دا اخسته وجد دی دا چې په دې تاریخ کې دوکو یوه دي او سمره چې کویدات پیدا لکیږي نه دومره هغه تخصیص پیدا کیږي نن دې تاریخ اخسته د جمهور د تاریخ نو د نظام معتزلی تاریخ نه ترکا پای کې یو دی ا د ذروه کویدات متبر کړی دي كللو منسیب کېکې کا هر چې س او ق دا دی د په تفسییر دجههز باندې خصو من هو د اخې من هم د دریب نه د اخ دی ب تفیر دو تفسییر مصره دو تاریفو سره چېو د جمهره بند د ناظان دی سابق ک چ وړاند د دیشي نهکه جاه سر تابره فید متبر کله د ف کې مطابقت دواقعې او د اعتقاات جمعیان د دواړو اوس د مادن پهقیمت منندې شکال را ځي ماین و تبره مطابقت لوا کې اعتقاد هلان مطابقت الوا کې اوغ د متبر کړی مطابقت لوا کې اوویللی مطابقت ولوا کې مع اعتقاد هغه اعتقا مطابقت مبر اعتقا مطابقت مطابقت اعتقا د متبر کړی تعریب کې جوورو نه اعتقاد د مطابقت د مطابقت چې کوم اعتقاد دی د هغې سره مطابقت چر کړی او چې کوم د اتکا د خارج یو بارک دې د اغه د مطابقت سره مطابقت نه دې شرط کړي خبرم درځم درځم هشي کې د کښکل نه کرل د علامه طبظانی پر خپل عبارت باندې لانه يعتبر في صدق مطابقت واقع ول اتکا زمین بتاغه بنشکل لذي نده ګوې کې د خپل عبارت نه جواب کړي چی وہ فی القذبی آدم و مطابقتهما جمیعا بنا انده بنا انده جواب کی بنا انعلا انده اعتقاد المطابقت دا المطابقت د مستلیم ده مطابقت الاتقاد سران یہ لکه کلام ده خارج سره مطابقت تستا اعتقاد راگه ساسره اعتقاد راگه استا اعتقاد راگه نور سر و مطابقت راگه مطابقت مستلیم ده چستا اعتقاد راگه چی ده کلام ده خارج سره مطابقت دی د دغ طر پهغا خارجی واقعیا ستا د اعتقاات سره مطابق شو نو مطابقات هم راغې اعتقاات د دا مست د مطابقات اعتات ل اعتکات مطابق شو د خبرې سر چې خارج سره مطابق دی اعتکات پهبانند را دا مستم د خبرې ل چې مطابقت هم د خبر د اعتکات سره چستا اعتقاد د هغه بار کې دک شو نو ورسره ورسره چستا اعتقاد د هغه سره موافق شو نو سره مطابقت د خبرو او د اعتقاد سره یعنی مطابقه الاعتقاد یا اعتقاد المطابقت ندوال یو شدي او بلغه مستلزم ني نتكلم العلماء جاهز کچري جاهز پر ماته کې دک ذکر کمال اعتقاد المطابقت او العلماء جي نه العلماء دبت زاني هغه دا ذکر کړه لانه ایا د معرفت کې مطابقه واقعي ولې اعتقاد د دې ډول استراحاتو کې سفر کوي نشته موږ افهملې بیا د مطابقه بناعنا علی انه اتکاده مطابقه استلجه مطابقه اعتقاد ضرورت د توافق واقعي ولې اعتقاد ضرورت د توافق د واقعي او د اعتقاد نشي اتکا د واقعي او د مطابق کیږي ستای اعتقاد مطابق جن واقعي او مطابق کیږي مطابق کیږي او مطابق کیږي او سر لازم لازم ملزومی هی نه جن پد تک کرن آدم مطابقت اتیککانته اعتکات مواف نهشننو واقع او سره مطابق نشو آیا ستاد مطابقات دا مطابقات دا ستاد شو ستا د اعتکات سره مابقت د مطابقت د خبر معدونون دی مطابقت معدون دی د خبر ستا د اتیکات سره نو ستا د اعتکات مطابقات مح معدوم شو تهغاړې مابقت د خبر چې ستا د اعتکات سره معدون شو مستا د اعتیقاد مطابقت وسره ما دوم شو لکه څنګه چې ما قبل کې کستا د اعتیقاد مطابقت د واقعي د خبر سر راغې نو اغه اړې د خبر مطابقت ستا اعتیقاد سره راغې نو دا رنګ دلته منه کچره د اغه اړینا د واقعي د خبر سر کوم مطابقت ستادې اعتیقاد سره دک مطابقت ما دوم شو او ستادې اعتیقاد مطابقت هم داږي رسې شو ما شو ملزم وكذا و بل لازم مل دی و د اعتقا آدم مابق آدم مطابقت آدم <تصفح> مطابقت اعتقاد وقع تو سرهې تفسییر سابق کې تصاار <تصفح> پ شو په مکې تاریپنو کې الله حما په یو د دواه مطابقت نو باندې د جور د واقعې سره مطابقات شر کوي اماازان ملي د اعتقاات سره پات شود دوه کې متبر متبرک دي نیوې خبر راځي راي کم دلال دی دلال شو نو د دې وجه د تقریبا تقریبا عامه نظر انداز کړي دي البته واسطه نو د واسطي د له وجوده په کار دي نو دې وجه د واسطي دلیل افترا علی الله کذبن هغه ذکر کړي دي او پات شود صدق او کذب د بار نشي کوم داوی دلال شو هغه د دوه لاره متبرک دي جمهور او د ځای د نظام متجل چې کوم دلال شو هغه چم شو د جاهز مشه البت ذا جاهز د واسطې د پر دلی ضرورت نه ماتین ځکه کړه افترا علی الله کذبان ام به جنن